Egy kicsi izgatott voltam, amikor felvettem a telefont. Sajnálom, halton, mondta. Attól tartok, hogy ma délelőtt csak egy kicsit később tudom megnézni a lovát. A házunk összedőlt az éjjel. Csön támadta vonal a túlsó végén. Érzékeltem, hogy a Lordok házának különösen szívélyes tagja eléggé nehezen emészti meg a hallottakat. Úgy éreztem, közlésem bővebb magyarázatra szorul. Ó, mint ön is tudja, éjszaka szélvihar volt. hogy hallom, óránként 90 mérföldnyi erőségű, és a ház, amelyet építettek, csak most került tető alá. Reggel szokásomhoz hívem, ott jártam, hogy megnézzem, és, mint mondtam, láttam, hogy összeomlott. A téglák és a megrongálódott állványok darabjai halomba hevertek. Van egy-két elintézni való. Megint csönd honolt a vonalt túlsó végén, ezúttal eléggé sokáig. Aztán ezt hallottam. A francba. Súlyos lelki megrázkottatást okozó pillanata volt ez az életemnek, és sohasem fogom elfelejteni a bogaras, de megnyerő modorú haltom már ki rövid riposzát. Ez a kifejezés, melyet a rájellemző tökéletes hang lejtése ki, jól érzékeltette az apró embert eltöltő rémületet és részvétet. Ez az eset legújabb epizódját képezte az eseménysorozatnak, amely azzal függött össze, hogy családomat igyekeztem alkalmasabb lakóhelyre költöztetni. Nagy elhatározáson valóra nem sokkal azután folytattam, hogy Mrs. Dryden házának megvásárlására irányuló kísérletem kudarcot vallott. Beletelt némi időbe, amíg kihevertem a halászhajóban lezajlott viharos licitálást. Vérmes reményeket fűztem a vételhez, és miután Szándékon meghiúsult, nagyon nekik eseretve figyeltem, ahogy feleségem még mindig kénytelen nagy távolságokat megtenni az házban. Maga Helen, aki kétségtelenül könnyebben tudott alkalmazkodni a körülményekhez, mint én, csak nevetett az egészen. Valami majd csak adódik, mondta miközben boldogan súrolt és fényesített. Ez volt a legőriítőbb a dologban. Nem is bánta a történteket. Én azonban igen, és a gondolat nem hagyott nyugodni. Valahogy ki kellett juttatnom innen. Hirtelen világosság jelent meg a látóhatáron, amikor észrevettem a hirdetést a Darobi and Halton Times-ban. Ezt nézd meg Helen, mondtam lelkesen, és egy képre mutattam az első oldalon, az ingatlan ügynökök hirdetései között. Ismerem ezt a házat, nagyon szép helyen van. Helen a hátam mögül nézte a hirdetést. Igen, a Dennaby úton van. Láttam már. Nagyon szemre való. Aztán kérdő pillantást vetett rám. Csak hogy ez egy különálló ház. Tudom, hogy nem valami óriási, de azért nagyobb Mrs. Dryden kis sorházi lakásánál. Sok pénzbe fog kerülni. Dehogy is! Ahogy versenytünk az öreg Bootland-del felvertük Mrs. Dryden házának az árát. Az a kis épület legfejebb úgy kétezer fontot ért. Ez a háza alódi értékén fog elkelni. Három ezer körül van az ára. Azt hiszem, az építőtársaság kölcsönözni fog nekem ennyit. Aznap sugárzó arccal jöttem haza ebédelni. A társaság embere nagyon készséges volt. A jelzáloggal fedezett kölcsönt megkaphatom. A dolgok kezdenek jóra fordulni, Helen, mondtam. Tulajdonképpen szerencse, hogy nem sikerült megszereznünk azt a másik házat. Ez most épp alkalmas lesz nekünk. Egy kicsit nagyobb, jó állapotban van, a kert éppen megfelelő méretű. Vannak benne gyümölcsfák is, és szép kilátás a völgyre. Jövő pénteken lesz az árverés, úgyhogy nem kell sokáig várnunk. Rátalálunk arra, amit kerestünk Helen, semmi kétségem sincs. Feleségem elgondolkodva bámultrán. rám. Jim, csak akkor egyezem bele, ha megígéred, hogy nem veszíted el a fejed az árverésen. A fejemet? Hogy érted ezt? Nagyon jól tudod, hogy a múltkor mennyire lázba jöttél, és többet ajánlottál, mint amennyit ki tudtunk volna fizetni. Csak annyit kérek tőled, a saját érdekedben, hogy őrizd meg a nyugalmadat, és ne kerülj olyan állapotba, mint múltkor. A nyugalmamat? Ne kerüljek olyan állapotba? Nem értelek, mondtam gőgösen. Helen türelmesen mosolygott. Bődöd, mire gondolok. Falfehér voltál, és egész testeddel remektél a végén. Már kezdtem kételkedni, hogy képes leszel felállni és kimenni. Túlzol, feleltem teljesen. Csak egy kicsit feszült voltam. Helen mosolyja hirtelen vigyorba csapott át. Tudom, tudom, de nem megyek el veled, ha nem ígéred meg, hogy egy pennyivel sem kínálsz többet, mint három ezret. Nem viccelek, Jim? Jól van, jól van, természetesen megígérem. Miből gondolod, hogy ilyen ostobaságot tennék? Ezt a kis perpatvart gyorsan elfelejtettem, és hamar visszatértem álomvilágomba. Elképzeltem, ahogy hellenszint rebdes az új házban, a gyerekek fára és gyümölcsöt szednek a kertben. Vizit körütjeim során folyton úgy kanyarodtam, hogy a denabi úton menjek, és legeltethessem a szememet a házom. Hellennel közösen is szemrevételeztük az épületet, és mindent tökéletesnek találtunk. – És ez a minden? – gondoltam magamban. – Rövid, nagyon rövid időn belül lesz enyém lesz. Csak azon a péntek délutánon józanodtam ki bódulatomból, amikor a piasz téren átvágva bementünk a halászhajóba. A zsúfolt átverési terembe lépve éreztem, hogy hirtelen összerándul a gyomrom. A látvány rettenetesen emlékeztetett a legutóbbi alkalomra. Ugyanaz a terem, ugyanazok a fejek sorakoztak egymás mellett. Az emelvényen ugyanaz, aki kiáltó dobolt ujjaival az előtte álló asztalon, és nézte elégedett mosójjal a csődületet. Mire a tömegen átfurakodva helyett találtuk magunknak és leültünk, a szívem már vadul kalapált. Aki kiáltó csak hamar belefogott bevezetőjébe, elmondott minden szépet és jót, amit már tudtunk a házról. Ahogy folytatta, Ellen szorosan hozzám simult, és talán azért, mert érezte, hogy tagjaim egy kicsit remegnek, ujjait az össze összekulcsolva megszorította a kezem. – Nyugalom, Csím, nyugalom! suttogta. Vágtam egy fintort. – Ne aggódj, teljesen nyugodt vagyok! – motyogtam, miközben idekeztem nem törődni azzal, hogy amint elkezdődött a licitálás, tompazúgás támadta fülembe. Úgy éreztem, néhány mély lélegzet segíteni fog az adott helyzetbe. Körülbelül a harmadik mély lélegzetnél tartottam, amikor meghallottam a kikiáltó szavait. – Most pedig 2900! El sem tudtam képzelni, hogyan jutott ilyen gyorsan ehhez az összekhez, és hamar a magasba lendítettem a kezem. Más kezek is felemelkedtek körülöttem, majd újra a kikiáltó hangját hallottam. Három ezer! Ebben a pillanatban Helen még jobban megszorította a kezem. Nagy erős lány volt, és éreztem, ha ez így folytatódik, pépézúzza az ujjaimat. Persze az sem számított volna, mert forogni kezdett körülöttem a világ. Három ezer egyszáz! 200, 300, 3400! Aztán szemvillanásnyi időn belül, miközben én némán ültem, a kiáltó már 4000 fölött járt, és a licitálások csak úgy záporoztak. 5000 felé közeledve némiképp lassult az ütem, de mielőtt befejeztem volna légzési gyakorlatomat, hallottam, hogy a kalapács lesült az asztalra. A házat megvette egy Mr. akárki 5000 fontért. Minden véget ért, anélkül, hogy bármit is felfogtam volna az egészből. Ahogy felemelkedtünk, és a tömeggel együtt kifelé igyekeztünk, láttam, hogy egy őszhajú férfi kezet ráz a kijátóval, és számomra elviselhetetlennek tűnő önelégültséggel nevetgél, aztán már kint is voltunk, és a piasztér kövezetén jártunk. Ugyanúgy elszontyolottam, ahogy az előző alkalommal. Helen még mindig fogta a kezem, és sikerült mosolyt erőltetnem az arcomra. – Már megint pórul jártunk, – mormogtam. – De azért most nem vagyok olyan fehér, ugye? Feleségem egy pillanatig tanulmányozta az arcomat. – Nem, egy picit talán sápadt vagy, de ez semmi ahhoz képest, amilyen legutóbb voltál. Aztán elnevette magát. – Szegény öreg fiú, még arra se volt időt, hogy igazán elfehéredjél. <Szé> az egész szemvillanásnyi idő alatt zajlott le. Azért ne Gyakran támad az az érzésem, hogy a dolgok sokszor a lehető legjobban alakulnak. Akárhogy is, azért mégiscsak csalódás ért bennünket, mondta. Múltkor legalább Mrs. Dryden megvigasztott bennünket egy kicsit. Ma azonban senki sincs a kies tenni. Ekkor éreztem, hogy valaki megrántja a kabátujjamat. Megfordultam, és Bert Rawlings láttam magam előtt, akinek földje éppen az eladott ház mellett fekszik. – Üdvözlöm, Bert! – mondtam. – Az árverésem volt? – Igen, Mr. Harriet, és nagyon boldog vagyok, hogy nem sikerült megszereznie a házat. – Üdtesék! – Azt mondom, szerencséje van, hogy nem sikerült megvennie, mert jártam benne jó néhányszor, és mondhatom magának, nem olyan tökéletes az a ház, mint amilyennek tűnik. – Csak ugyan? – Hát, kívülről jó, néz ki, de pokolian <gül> Na, nem mondja. – Nem tréfálok, voltam benne a fadláson, Tele van vödrökkel, fazekakkal és edényekkel. Azokban próbálják felfogni a vizet. Évek óta próbálják megjavítani a tetőt, de soha sem sikerül. De jóságos ég! A gerendák már rohadnak a nedvességtől. Te atya, úristen! Bert megveregette a karomat és nevetett. No látja, ezt szerencsésen megúzta. Gondoltam, azért elmondom magának. Nagyon köszönöm, Bert. Most már sokkal jobban érezzük magunkat. Búcsút intettem a piac téren sietve átvágó alaknak, aztán Helenhez fordultam. Hát nem furcsa, végül mégiscsak felvidított bennünket valaki. A legközelebbi, a harmadik próbálkozásunk talán már szerencsés lesz. Az újabb vereség ellenére erősebb lett eltökéltségünk, mint valaha, vagy legalábbis az enyém, mert, mint már mondottam, Helen a jelek szerint nem izgatta annyira a dolog. Én azonban nem tágítottam. A helyi lapokban az összes hirdetést átfutottam. Mindig rögtön megálltam, amikor eladótáblát pillantottam meg a környék valamelyik kertjében, De egészen addig nem igazán történt semmi, amíg egy partin nem találkoztunk Bob és Elizabeth Malizannal. Fiatal körülbelül velünk egykorú építészek voltak, és egy közeli kisvárosban nyitottak irodát. Tudjátok, mondta Elizabeth, nagy megpróbáltatásokon fogtok keresztül menni, ha megfelelő házat akartok találni, mi viszont építenénk nektek egy valóban szépet háromezer fontért úgy, hogy mindent a ti elképzelésetek szerint csinálunk. Ez sokkal kedvezőbb lehetőség lenne számotokra, és hosszú távon valószínűleg olcsóbb is. Helen és én egymásra néztünk. Erre még sohasem gondoltunk. Ha találtok egy telked, Bobbal pár hónap alatt felépítettjük nektek a házat, folytatta Elizabeth. Minden esetre gondoljátok végig. Valójában nem volt mit végig gondolnom. Úgy éreztem, hogy az egész látóhatárt vakító fény árasztja el. Nagyszerű ötlet, mondtam lelkesen, és Helen is bólintott. Nem is értem, hogy ez eddig miért nem jutott eszünkbe. Benne vagyunk. Mollizonék elbizonytalanodva figyeltek bennünket. Egészen biztosak vagytok benne? Azért gondolkodjatok néhány napig. Én azonban határozottan megráztam a fejem. Nem, nem, azonnal elkezdjük, ti elkészítitek a terveket, én pedig, ahogy járom a vidéket, valahol majd csak találok egy telket. Bob elmosolyodott. Nagyszerű, de azért meg kellene beszélnünk, hogy egyáltalán mit szeretnétek. Sok részletkérdést kell tisztáznunk. Tálaló ablakot akarunk, mondtam. Tálaló ablakot? Ez minden? És te Helen? Tálaló ablakot? Hangzott feleségem határozott válasza. Mindkettőnk lelki szemei előtt ott lebegett a mennyei kép, amint az ennivaló a falban kialakított kis keresztül jut a konyhából az ebédlőbe. A Skéldél House-ban éveken átróttuk a hosszú folyosót. Nem is lehetett más az első számú kívánságunk? Mollizonék jót nevettek ezen, de akkor még nem látták a kéldél folyosóját. Jól van, mondta a kuncogó Elizabeth, tehát a tálaló ablak köré tervezzük a házat? Úgy bizony, a nevetés erősödött, de hellennel tudtuk, hogy vidámságunknak nagyon komoly alapja van. Később megtartottuk a megbeszélést, megvitattuk az olyan mellékes részleteket is, mint a hálószobák és a fürdőszobák kérdése, és rövid időm után a fiatal pár egy nagyon tetszetős tervrajza rukkolt elő. – Milyen kedves ház! – mormogta a tervrajza tanulmányozó Helen. – Nagyon tetszik, a kis előszoba és a lépcső – Jól ki tudom majd használni a beépített szekrényeket. Mindenre gondoltatok? Főleg a tálolóablakra, mondták egyszerre Mollizonék, és ismét nevetni kezdtek. Közben átfésültem a vidéket, hogy telket találjak, és a feladat igen nehéznek bizonyult. Időközben létrejött valami városi és település fejlesztési hivatal, így hiába kértem gazda barátaimat, hogy adjanak -e el nekem egy kis telket a földjükből, ahol szép a kilátás. Noha kedvesek voltak hozzám, bármennyire akartak segíteni, nem tudtak. – Örömmel tenném, Jim! – mondta az egyik gazda. – De nem adnak rá engedélyt, még a saját fiamnak se építhetek házat a földemen. Ugyanígy jártunk mindenütt, még végre rájöttem, hogy csak a Darobi körül megrajzott szűk körön belül találhatok egy kis területet. Egyre kétségbe esett ebben kutattam, majd egy napon kikötöttem egy teleknél, amely két ház közé ékelődve feküdt a város szélén. Kellemes hely volt, de nagyon szűk. – Csak egy gond van vele, – mondta Bob Malizo. Ha ezt a telket veszed meg, hosszában kell építenünk a házat. – Ez nem tetszett nekünk. – De nagy kár, – mondta Helem. – Olyan helyes ház lenne, és annyira tetszik a homlokzata. Bob megrándította a vállát. – Tartok tőle, hogy nincs más választásotok. Rengetegen próbálnak telket találni, ahol építkezhetnének. Sok időbe vele telhet, még adódik valami más. A tervet pedig módosíthatjuk. A ház akkor is nagyon tetszetős lehet, ha elfordítva csináljuk meg. Elizabeth elhozta nekünk a módosított tervvelzőt, és valóban elfogadhatónak tűnt a kompromisszum. Megvettük a telket, és már alig vártuk, hogy a tettek mezejére lépjünk. Szinte azonnal újabb váratlan akadályokba ütköztünk. Nagy-Britániában még az 50-es évek elején is takarékossági intézkedések voltak érvényben, a háború következtében. Sok mindenből még mindig hiány volt, így építési vállalkozókból is. Mindenütt próbálkoztunk, de senkit sem találtunk, aki szerződött volna velünk. Végül úgy határoztunk, nincs más megoldás, nekünk kell felfogadnunk a különböző mesterembereket. Asztalosokat, vízvezeték vízvezetékszerelőket és másokat. Így is történt, és az alapozás nem sokára elkészült. Ami ezután következett, izgalmas, de csüggesztő is volt. Mert rendszeresen eljártam az építkezésre, és állandóan azt láttam, hogy a kőművesek csak üldögélnek, cigarettáznak és tejáznak. Mindig ugyanazt a magyarázatot kaptam. Nem tudjuk folytatni, az ácsok nem jöttek. Vagy pedig az ácsok tejáztak, mert a kőművesek nem érkeztek meg. Nem tudjuk folytatni. Ettől a mondattól idővel rettegni kezdtem. Az építkezés így lassan haladt előre. Már több hét telt el, de a falak még csak térdig értek. Elmentünk egy kéthetes nyaralásra, és hazatérve elhajtottunk a telek mellett, remélve, hogy a mesteremberek időközben sokat haladtak előre. Reményeink azonban szerte fosztottak, amikor láttuk, hogy a ház semennyit sem nőtt. A gondok azonban lassacskán maguktól megoldódtak, a mesterek több héten át nagy lendülettel dolgoztak, s a ház varázslatos gyorsasággal nőtt egyre magasabbra. Végre eljött a nagy nap, amikor a kőművesek, akik rendes emberek voltak és nagyon a kedvenbe akartak járni, majdnem a tető magassáig felhúzták az oromfalat. – Holnap megcsináljuk a tetőt, Mr. Harriet! – mondta egyikőjük vidámat. – Csak az a baj, hogy az ácsok nem voltak itt, hiányzik még a tetőgerinc és egy pár alátámasztó gerenda. – Se baj, hónap teljesen felhúzzuk az oronfalat, az ácsok meg délután megtámaszták. Aztán ünnepelhetjük, kitűzhetjük az ászlót. Majd meglássa, milyen boldog lesz. Jól beszélt. Arra gondoltam, hogy nem egyszerűen boldogságot, hanem egyenesen megdicsőülést és kielégültséget fogok érezni újházunk teteje láttán, amint a helyi szokás szerint lobog rajta az ászló. – Alig vártam már, hogy másnap reggel legyen. Az éjszaka nagy vihar jött, a rádió szerint az orkán óránként 90 mérföldes erősséggel tombolt, de ezzel én mit sem törődtem egészen addig, amíg kocsimmal fel nem hajtottam az épülőházhoz, ahol szemem elé tárultak a pusztítás nyomai. Az ácsok nem érkeztek meg a megbeszélt időben, és az utcára néző, megtámasztás nélküli oronfal ledőlt. A tégladarabok ellepték az előkertet, az összetört álványzat darabjaiba botlottam mindenütt. Nem tudom pontosan leírni, mit éreztem. Igen, azon a végzetes éjszakán a szélvihar mindent tromba döntött. Csak a bal szerencse számlájára lehetett írni, hogy senki sem tehet róla. Így történt, hogy bocsánatot kellett kérnem Lord Hartontól, tól amiért csak később tudom megvizsgálni a lovát. Mint az élet apró katasztrófáinak többségét, ezt is túl lehetett élni. A mesterek újból felhúzták a falat, a ház pedig határtalan örömünkre heteken belül elkészült. És pompás ház lett. A maga eredetiségével és újszerűségével időtállóan bizonyítja Bob és Elizabeth tehetségét. Beigazolódott, hogy jól döntöttünk, amikor úgy határoztunk, hogy önálló építkezünk, és végül is elértük, amit akartunk. Családunk hosszú évekre meglelte boldog otthonát. Időközben azért eszembe jut az a bizonyos reggel, az a perc, amikor a Browntoni úton megérkeztem, kinéztem a kocsimból, és megláttam, hogy a még mindig tomboló szél, hogyan sűvít a téglák és az összedőlt állványzat halmaza fölött. Borzalmas pillanat volt. A francba!